12-ci məzmur Musiqi rəhbəri üçün Davudun 8 simli alətlərin müşahiyyəti ilə oxunan məzmuru Ya Rəb, bizə yardım et Mömin insan qalmayıb Bəşər övladları arasında vəfalılar qutarıb Hər kəs başqasına yalan söyləyir Ağzı yalan danışır İkiyüzlülük eləyir Qoy rəb Yalan danışan hər ağzı yumsun Hər lovğa dili kəssin Onlar deyir ki Biz dilimizlə zəfər çalacaq Bu ağız bizdədirsə Kim bizi ağalıq edə bilər Rəb deyir İndi qalxacaq Çünki fəqirlərə zülm edilir Məzlumlar nalə çəkir qurtuluş istəyir. Mən bunu onlara verəcəyim. Rəbbin kəlamları pakdır, kürədə ərdilən, yetdi dəfə təmizlənən gümüş kimidir. Sən, ya Rəbb, onları qoru, bu nəsildən onların hər birini əbədilik hifz elə. Bəşər övladları arasında namərtliyi artarkən, Hər yanda pislər gəzər.